Hjärtligt välkomna till vår podcast Jag heter Simon Lind Och jag heter Anton Aldentun Och vi ska återigen underhålla er i en knapp kvart någonting. Ja, och schemat ser ut som föregående vecka vi ska yes. även ha ett litet nytt samtalsämne idag eh, Vi byter ju ämne varje vecka Och denna vecka ska vi prata om Anders Bering Breivit Yes, den norske massmördaren. Och dagens gäst heter Anders Spets Vi har dock inte kunnat ta hit honom Därför tänker vi ha telefonväxling vi hoppas att ni ska kunna ha Överseende med det eh, Ja, och eh, vi kan väl börja med att du Anders presenterar dig själv lite kort Ja Ja, heter Anders Spets uh eh maj förråd men och städjäw är. Så att eh ja, men ni menar väl att jag har frågor tre mol. Är så ointressant är när vi ingenting vet om mig. Och så är jag här för att ha redogöra. Ja, vi tackar Anders Betch för denna trevliga presentation och istället så går vi över till dagens intervju med dig Anders. Det nämns ju så ju att vi har dagens tema Anders Breivik. Ja och vår första fråga till dig tänkte vi bara fråga vad tycker du om Anders Breivik? Ja, men jag tycker Ja det tycker du? Ja. Har du koll på hur många Anders Breivik dödade när han var i utöje? Jo, ja, jag var med på det. Nej det var ju 69 stycken men eh, sen eh, gjorde han ju fler död eh, vet du hur många han dödade totalt? Ja nej nice så jag Nej 77 var det. Tror du att Anders Breivik är psykiskt sjuk? Ja. Ja, det är svårt att säga. Jo, jag håller med Det är ett svårt fall att bedöma så det är kanske inte vi som icke-experter ska ta ställning till. Eh, tycker du att något ut och då den Anders Breivik gjorde var riktigt dåligt? Det var väl ingen som möter där. inte bröt den här. Men liksom den sista människan är på att uh... Ja, den sista han där liksom. Ja. Ja det kanske var lite Det, det var kanske det man ska säga. drygt ja, ja men tyckte du hela var liksom Förgäves då eller? Nej det tycker jag inte Tror du många hatar Anders Breivik? Det är väl bara klärlig Ja vi får tacka dig Anders för att vi fick med dig På en liten telefonintervju Och vi får gå vidare Till nästa punkt Läget på stan Ja, vi står då med, vad är ditt namn? Andy eh, Chatri. Andy Chattery. Andy Chattery. Andy Chattery. Eh, vad tycker du om Breivik och hans död? Eh, vad menar du? Breivik? Vad tycker du om Breivik som person? Mm. Vad du vet vem Breivik är? Breivik? Breivik, nej. Eh, Breivik var i, han. I, i Norge. I Norge? Ja, ah, jag Rätt. tycker att det, det är inte bra, det är dumt. Ja. Mm. Ah. Mm. Eh, de pratade om att Breivik, att han ja. räddade Norge ja, land. Ja, jag tycker de måste lämna Pengelska på hela livet. Ja. Du tycker e inte han ska dömas till dödsstraff? Ja, nej, de igen. Ja. det. Tycker du ty ty han ska dö för det här? Tycker ja, han ska Ja, dömas jag, ja, ja det är hela livet, eller ska döda honom? Mm. E Tror du han är syksjuk? Nej jag tror inte, tror bara när, det... jag, när jag sett på tv han är han inte psykisk, han är bara är värderingar, han är bara ja. såna han, han, är... han är helt enkelt dum i ja, kan man säga. säga, ja det är så, ja, ja. och slutligen liksom, varför tycker du Breivik är så jävla bra? Men han sa det finns sådana personer i, i, som tycker bara att de hatar perso andra personer. Jag heter Maja Törnblom. Nej, vad eh, vi tänkte ställa frågor om Breivik. Ja, jag dricker inte. Gör du inte det? Jag är inte här. Men vad tycker du om Breivik? Det du en Breivik är? Ja. Breivik. Breivik. Anders Breivik. Nej, ja, jag vet inte vad det är. är det är Mördaren i Norge. Du gillar han? Nej, jag är det en skön man dricker? Ja. Nej jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag är inte alkoholist Nej men det är bra, vi får tacka för att du var med Tack. Vi har fått väldigt mycket klagomål På att vår vän Kasper Inte är någon rolig alls Och inte borde få vara med i vårt program Men jag tycker det är min absoluta favorit i hela vår första podcast Så därför kommer vi Behålla honom i varje program. En minut får han. Och jag håller fullständigt med Simon Kasper, en skön lirare. Och han ska få sin minut, vare sig ni vill eller inte. Amen! Varsågod, Kasper. Tack så mycket, Simon Anton. Jag värdesättar mycket att jag får vara med i denna podcast. Och det har tillfört mycket i mitt liv. Jag tänkte att jag skulle prata lite om jag står politiskt idag. Det är nämligen så att jag är helt emot godsförsäljning av alkohol. förbereda mig mentalt för att den här diskussionen så att säga för jag tycker inte det räcker Vi tackar dig, Casper, för den här trevliga minut vi fick tillsammans med dig. Ja, avfallsätten att döma märkte jag, att, jag var, att du var väldigt upphetsad av den här frågan, liksom. Ja, det jag! Ja, jo, men det, det är bra. Det är det vi vill ha. Tack uh, så mycket, Casper. Tack, Casper. Vi hörs. Upp, upp. Upp, upp. Det var korpen. Vår vän Göran är tillbaka i studion. Ja, hjärtligt välkommen, Göran. Ja, ja, hallå, ja, jag, heter, jag heter Göran, Göran heter jag, Göran, Göran Och jag ska berätta skämt Ja, det var två, två personer Den ena sa till den andra Åh, oh, man skulle haft mössa idag Då sa den andra Ja, det har ju jag, det tänkte jag på Och då sa den första Ja, det var använt skallen du. Ja, då har vi kommit till dagens busringning Ja, Anton ska ringa ytterligare några personer Ja, jag hade tänkt att ringa några istället då Och se vad de tycker om kronprinsessan Ja Hej, mitt namn är Nina Joansson. Jag ringer runt till lite ställ i namnet för att hålla en liten undersökning angående den nya kronprinsessan. Ja, okej. Okay. Har jag kommit fram till en Estelle här? Ja, det har ni gjort. Eh, då skulle jag vilja börja och ställa en fråga här till dig. Vad tycker du om att den nya kronprinsessan heter Estelle? Har du något spontant du tänker så när du hör det nya namnet? Ja, det är väl kul att, att hon fick mitt namn självklart det, är väl, det var väl så man tänkte Du tyckte inte det var roligt? Att det blev ett fel. Du tyckte inte det var skoj? Jo, jag tycker att det var roligt ja. Du tycker det var roligt, ja. ja Varför tyckte du det var så roligt att hon just fick ditt namn? Kände du liksom så här lite glädjehopp? Nej, men det var ganska otippat du tyckte det var tippat? Nej, ja, det, det, det, det var tippat. Det var tippat att eh, du trodde det skulle Nej, bli så? det var otippat att det skulle bli det. Ursäkta mig, det var tippat... Du trodde att det skulle bli... Nej, du trodde, eller, Nej, trod jag trodde inte det. Du, trod du trodde att det skulle bli det? Nej, inte. Okej, okay. men eh, jag får tacka att du var med och den här sändningen kommer att vara med i P4 imorgon klockan 5 på eftermiddagen. Då vi har ringer upp lite ställ och då kan du lyssna på det själv. Ja, okej. Okay. Men det kostar 100 kronor att vara med. Aha. Så kan du skicka pengarna till estelle.snablahotmail.com äh, Varför ska jag göra det här för? Det här kostar pengar, det här samtalet att du har varit med. Ja, men det vill jag inte betala för för då vill jag inte vara med på något P3. Du måste vara med nu när man har ringt dig. Det sa jag i början av programmet att alla måste vara med. Du alla måste vara med. Ja, de jag ringer upp måste vara med. Jo, men du det kan inte kan det kräva betalt utav det. Jo, det kan jag. Väl. Nej, det kan du inte. Jo, vi ringer från vi är ett marknadsförande som håller på med det här. och Jag är inte den som handlar om systemet. Jag är bara en utringare. men att jo, eh, det kommer inte kräva betalt för någonting som man inte informerar om. Men det kommer komma hem en faktura till dig där det står precis hur du ska Nej, betala och det. absolut inte. Det, det, det går inte, då blir det extra faktura på det i sådana fall. Men det är okej, okay. vi skickar hem en faktura till er adress. Nej, tack, jag klarar mig. Du bor på K ja, Kungsholmen 12, va? Nej, jag ska inte ha någon faktura på någonting. Du vill ha en faktura på det? Ja då har vi tillbaka till dess avslutande ämnet idag. Dagens citat och jag lämnar över ordet till Simon. Ja det är så att vi har ett eh, tämligen närstående person som har eh, delat med sig av sina åsikter. Och han tycker så här om Breivik. Jag tror fast att jag ska göra som Breivik för man får en jävla massa brudar. Niklas Kinnström om Breiviks beundra brev. Och med det avslutar vi dagens program.